יואל, פרק ד׳ כי בימים ההמה ובעת ההיא, אשר אשיב את שבות יהודה וירושלים, וקיבצתי את כל הגויים, והורדתי מל עמק יהושפט, ונשפטתי עמם שם, על עמי ונחלתי ישראל, אשר פזרו בגויים, ואת ארצי חילקו. ואל עמי ידו גורל, ויתנו הילד בזונה, והילדה מחרו ויין, וישתו. וגם, מה אתם לי, צור וצידון, וכל גלילות פלשת? הגמול אתם משלמים עלי, ואם גומלים אתם עלי, קל מהרה אשיב גמולכם בראשכם. אשר כספי וזהבי לקחתם, ומחמדי הטובים הבאתם להכליכם. ובני יהודה, ובני ירושלים, מכרתם לבני היוונים למען ארחיקם מעל גבולם. הנני מעירם מן המקום אשר מכרתם אותם שמה, והשיבותי גמולכם בראשכם. ומכרתי את בניכם ואת בנותיכם ביד בני יהודה, ומכרום לשביים אל גוי רחוק, כי אדוני דיבר. קראו זאת בגויים, קדשו מלחמה. העירו הגיבורים, יגשו, יעלו, כל אנשי המלחמה. כה תו אתיכם לחרבות, ומזמרותיכם לרמחים. החלש יאמר, גיבור אני. אושו ובואו כל הגויים מסביב, ונקבצו, שמה הנחת אדוני גיבוריך. יארו ויעלו הגויים אליהם את יהושפט. כי שם אשב לשפוט את כל הגויים מסביב. שילכו מגל, כי בשל קציר. בואו, רדו, כי מלאה גת. השיקו היקבים, כי רבה רעתם. המונים, המונים, בעמק החרוץ. כי קרוב יום אדוני בעמק החרוץ. שמש וירח קדרו, וכוכבים אספו נוגהם. ואדוני מציון ישאג, ומירושלים ייתן קולו, ורעשו שמים וארץ, ואדוני מחסה לעמו, ומעוז לבני ישראל. וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם, שוכן בציון הר קודשי, והייתה ירושלים קודש, וזרים לא יעברו בה עוד. והיה ויומה הוא, יטפו ההרים עסיס, והגבעות תלך נחליו, וכל אפיקי יהודה ילכו מים, ומעיין מבית אדוני יצא, והשקע את נחל השיטים. מצרים לשממה תהיה, ואדום למדבר שממה תהיה, מחמס בני יהודה, אשר שפכו דם נקי בארצם. ויהודה לעולם תשב. וירושלים לדור ודור. וניקתי, דמם לא ניקתי. ואדוני שוכן בציון.